Back in the game. This is called Friday, I'm in love. <laughs>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 02 2 fok van, 0-2, ha bárki bármit akar mondani, most tegye meg, a kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, dörö.fi alajános kukacgb.com, illetőleg 0614890999, illetőleg 0636771161, a mai is a nagyjából 9-ig tart, addig dugig vagyunk. Annyira, hogy nagyjából egy telefon fér bele, gondolja mindenki, hogy van-e mondandója, nyer az első. Hát ennyi idő volt. Jó reggelt, lehet? Kicsit korai? Jó. Úgy is fogsz tudni még regenerálódni, mert viszonylag hosszan fogok olvasni. Kérdésem nem nagyon lesz. Um, reflexiót várok. Ismerős közegben leszel.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 Ha a törvényt elfogadja a parlament, előbb a házszabálysértő vitte a amikor az ellenzéki képviselőket el sorra vonták meg, a szót Ádár János köztársasági elnököz fognak fordulni. Aztán pedig az alkotmánybíróság közbelépését kérik majd a szocialisták, reméljék szerint a többi ellenzéki pártal együttműködve három pont. A két pár politikusai sárga menlényben vonulnak majd idézett zárba.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 Kukás mellén öltenek fel. Hogy ezt ma ki kell érdemelni, azt fel, aki megérti, azt, ami Franciaországban történik, csak ezt felvenni mindenféle a cselekvés nélkül csak nevetséges és idiót a szimbólum politizálás, nem valódi politizálás. Hogy ez pontosan az, mint amikor valaki azt gondolja, ha bemegy az ATV-be, azzal már el is van végezve a politikai munka. De legyünk igazságtalan, a Új István karácsonyergés Tóthale együtt építik majd a barikádok a Szombaton, ha nem mennek haza a tüntetés után, mint aki jól végezték dolgot, hanem tovább izítják a tömeget, akkor bocsátott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 ezeknek a, az elemeknek a potenciális elégedetlenségét, mindenképp az, hogy ne őt húzoljanak sárga mellényekben, hanem találjanak olyanokat, akik ezt autentikusan tudják csinálni, mert például az ő megjelhetésüket, illetve a jövőjéket a mostani helyzet. Tehát hosszal lehetne sorolni. Itt most azt látjuk, és szerintem ez, ez váltja ki a felháborodást, hogy, hogy itt van mennyi ez. Két, két olyan pártnak a három képviselője,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 Ö, az pedig az, hogy a politikus az pontosan tudja, és nem véletlenül, hogy a Fidesz pontosan ö, ennyire sikeres, mint most, és az ellenzék mennyire nem, hogy a nagy problémákat, azokat hogyan lehet ö, kis problémákra lefordítani, azokkal összevetni, ö, a, a választói megfogalmazásokhoz csatolni, és pontosan ezt hiányzik szerintem az ellenzéki oldalról, hogy a hogyha úgy tetszik, a hodnazővásárhelyi lássák a problémáknak, de ezeket hozzá tudják mi országos,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 Igen, ami egyébként kicsiben leképezi mindezt, amiről most beszélünk, de hogy szerintem a hiányzik például a hírmagyarázó műsorokban, és nyilván nem most fog itt mi is elkezdeni ezt, hogy ezt az egész tör megszorítás sorozatot, mert ez ugye lopakodó megszorítás, amiről most beszélünk, ezt a közelkőgazdasági válságnak, illetve a, a, az elapadó uniós forrásoknak a kontextusában értelmezik, ami ezt a média monitorium kialakításra,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 Jó reggat! Így szól.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 Érzi magát bizonyos képek társaságában, mégis meg kell jegyeznünk, hogy a képzőművészeti igazságok sokszor olyasmikkel szembesítenek minket, amikkel maguktól nincs erünk szembesülni, gyengeséggel, fájdalommal, a test romlandóságával, a szenvedély erejével és sok minden mással.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 A, a, művészet a, szépsége, a művészet szépsége az ábrázolás a kifejezés a megjelentés minőségében és erejében, rédigs nem a választott téma szépségében. Szép dolgokat, szép embereket, szép tájakat is lehet közösséges módon ábrázolni. különben lett is talalomgarád 10000 a a főváros Rohhel kiállításán. A képeken a halál diadala, csontvázak, Ruth Hotelcsek, -Holt holttestek holtestek, másodcsupa a csúnya alak, Betlehemben lemészáról csecseműk, vakok nyomorékok. Utána nem is kellene erről ennyit beszélni, inkább arra kellene figyelni,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 az valójában mindöbben meg, vagy ennyi eltévedt ember hogyan kerül a Bacon Freud kiállításra? Én azt gondolom, hogy ők nem eltévet emberek. Um, én nekem is volt olyan kiállítási élményem az elmúlt, mit tudom én, évtizedekben. Jó, én szakmailag jártam a múzeumokat,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 én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a látogató kezét nem szabad elengedni. Tehát, ha, ha valaki nagyon megakad egy, egy ponton, akkor valamilyen módon nekünk segíteni kell. Nekünk, van, nekünk ilyen feladatunk is van,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 én is fogok tartani többek között egy előadást, este fél kilenckor az Isteni Fény címmel. Ez így van, itt, itt, van, nem... előttem, itt van előttem. Na, de ez van, a ez, a ez a... nem egy lila beszéd lesz, hanem ez a fényről szól, hogy a kérdőmészetben a fény mi mindent jelent, hogyan kapcsolódik a magasabb értékekhez, amiket nevezhetünk Istennek, vagy bárminek, királynak, sok mindennek,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 Néha a legeleműbb bővészeti kérdésekről. Pechje -pech van, vagy kell. neked van Pechje, de inkább nekem van Pechje. Ez hány órakor lesz? Ez fél kilenckor lesz. Hát figyelj, nem tudom, hogy odaérek-e, mert előbb a Republikonnak <gül> megyek az évadzárajára, aztán pedig meghívott Rogán <gül> Antal és Gulyás Gergely, és oda is elmegyek. Gratulál. Figyelj, el oda, el egy jó barátodat, hallgasson meg, és mondja azt, hülyeség volt, ellentmond el azzal, amiről most beszélgetünk,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 Figyelj, de én úgy gondolom, hogy viszonylag normális vagyok, és ezért próbálok viszonylag normálisan írni a művészetről, és nem figyelni arra, hogy akikkel egyébként soha nem beszélgetek, azok ebben miféle áthallásokat fognak vélni hallani. Erre nem arra, hogy nem figyelek, nem ez a dolgom, nem ez a dolgunk, a búzamnak sem ez a dolga, hogy figyeljen.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 kell, kell megküzdenem, amilyen rémeket a legfeljebb rajzfilmekel látsz. Gábor, költözöm. <gül> jó, gyere, gyere, bármikor szívesen már. Nagyon szépen köszönöm. Szia! Köszönöm szépen, szia, minden jó! Egy telefon belefér. We're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 Sziasztok! Jó regat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 a része, ahhoz, amihez valamikor én soroltam magam, mert momára se tudom, hogy én értelműségig vagyok-e, vagy sem, azok teljesen hüledeztek, és azt mondták, hogy ezek mind hülyék, mert valójában összetéveztük a szezont a fazonnal, tehát ez a beszélgetés másik része, vagy ha tetszik, lesz még egy harmadik. De előbb beszéljünk arról, hogy te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 a Fidesz szörnyszülöttjeként vagy nem szörnyszülöttjeként megfelelő rész aláhúzandó ki, hogyan viszonyul hozzá, az elmúlt időben létrejött, és amelyet közérdekből olyan jogi, minő, és amely közérdekből olyan jogi minősítést kapott, hogy a gazdasági versenyhivatal se vizsgálhatja, hogy egyébként létrejött sérte bármilyen érdeket, hiszen ha közérdekről van szó, akkor ezt jogszabályjal el lehet érni. Milyen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 Na, figyelj, össze lehet szedni, és a kollégák dolgoznak is azon, hogy a az különböző állami szereplők pakstól a Szerencsejáték az érték, és maga az állam, mint folyamatosan hirdető szponzor, mennyi pénzt nyomnak bele egy ilyen konglomerátumban, ezt össze fogjuk tudni szedni, és ezzel fogjuk bizonyítani. Igen, ez egy hosszadalmas jogi hercehúca, én tegnap azt is elmondtam a sajtót hogy felülem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 Pátizsákját és elutazik Magyarországról. Valami miatt érdekes módon az egész 20. századunk arról szólt, de hogyha a 19. századot nézzük, akkor Ferenc kezdve kezdve hozzászoktunk. Ferenc Juskához hozzászoktunk, hortihoz hozzászoktunk, Káberhoz. Ebben Rákosi egy kicsikét túllőtt a célon, és most pedig Orbán Atyuska gondolja úgy, hogy majd évtizedekig befolyásolja a magyar gondolkodást és a magyar hétköznapokat. Igen, sajnos van abban valamit mondasz, de én ez ellen lázadok, és miután tudom, látom, megolvassuk, olvassuk, hogy mondjuk 10 magyarból 8 az Európai Uniós Magyarország mellett voksolt, tehát a Fidesz szavazók nagy része is az Európai Unióban akarja tartani Magyarországot, ezért igenis ki kell élezni azokat a konfliktusokat, amelyekben be tudjuk igen, mutatni. Igen, de hogy a, hogy ez a még egy olyan fejezetet nyissak, ami, ami még nem kapcsolódik a holnaphoz. Ugye az a korosztály, akikre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 ami hát valójában nem megoldás, nem csak uh, ugyanúgy uh, hangosan gondolkodunk, hogy a brit társadalom a Brexit népszavazása után arra döbbent rá, hogy a fiatalok egy jó része nem ment el szavazni, mert az gondolta, hogy ugyan már hát ő És elment a nagyon lehetőségek a, a vidéki tájékozat. Jó beszél ezzel. Hol van nálunk a Brexit szituáció? Tessék? Hol van nálunk a Brexit szituáció? Ugyanott? hogy azok a, az a korosztály, amelyik egyébként érzi, hogy az ő jövője, az év, hétköznapjai... az, az Európai ő jövője, jövője van annyira függővét téve, vagy kockára téve, mint ami egyébként Angliában bekövetkezett a brexit ná, ná, hát... Azt mondtad, hogy nem az ő médiafogyasztásukat nem, befolyásolja igen. az, ami most történt, de az a társadalom többségét befolyásolja, tehát akkor, amikor egyébként Magyarországnak el kell döntenie huxitot, vagy bármi mást, vagy azt, hogy ezt a hatalmat tovább akarja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 kis remény még az is lehet, hogy ezeknek az embereknek a megszólalásai, írásai, beszédelást fiala fog foghatni azokra, akik egyébként nem mennének el, pont. Fogtam a fejem, hogy az értelmiség egy része így reagált, két óból. Az egyik. Szeretném csak mondani neked, hogy a műsorom elején megszóló Filippov Gábor is ezek közé tartozott. Te, ma, minél felhívul majd a Gábor, hogy beszélhessünk erről. Ez egy ö, média felhajtásnak a része. Nem tudok jobb szóval élni.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 Karácsony Gergő is ott állnak a szakszerőztek mellett. Tehát az a cél, amit ezzel szeretünk volna elérni, elértük. De az is egy óriási tévedés, hogyha valaki a francia sárga mellényes akciót azt abból ítéli meg, ami az utolsó napokban történt, ahol nyilvánvalóan olyan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 Kicsiunk. Nem még egyszer. ezért nem csak önök nem fognak tudni így kérdezni Karácsony Gergelytől, de én se hát 0 061 489 0999 és 06 én küldtem neki egy SMS-t az előbb hogy mindjárt, hiszen 8 óra 4-kor szoktunk lenni az én sem 8 óra 6-kor ment el ha kerül, akkor elő fog kerülni 489 0999 és 063677161. Van itt egy kieső fejezetünk, de még felhívom a saját telefonon. Hát ha. Mert ez nem szó hangosabban így. It's a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 Megjött a karácsony. Lehet? Mint a bábfilmekben, vagy a mesefilmekben, merre jártál, édesgazdám?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 Korábban, csak elképzeletek voltak, most, most tényleg nagyon sok kifizetendő számla van az önkormányzatnál, és hogy most sajnos nem fér bele az, hogy mindenki kapjon egy, egy, egy egész havi jutalmat. De, de hát nem vagyunk kettő, nagyon boldogok, annyit tudok mondani, hogy fél évkor, fél évkor volt egy általános jutalmoztás. Volt egy beszélgetés Szerdán Tóth Csavával. A felszabaduló telefonon lehet kérdezni egyébként zuglóval kapcsolatban Karácsony től A sohajtás annak szól, hogy vannak olyan beszélgetések, amelyek telefonban, privátim, sok Konfliktózusabbak, sokkal harcosabbak, mint amilyen létrejön a rádióban, és azt kell, hogy neked mondjam, hogy bár felivom a figyelmedet, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, ha meghallgatnád, akkor abból számodra, és elnézést kérek, ez az én hibám is, e, ha ez egyáltalán hiba, az így at a világán nem derül neki semmi sem. E,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 Van egy összerakmai menetrend, amelyről nem ismerjük még minden, mert, hogy mondjam, fontos szereplőnek az álláspontját. Illetve, Itt meg kell, ami... Mennyire fontos az, hogy tudjuk az összes fontos szereplő álláspontját, különös tekintettel arra, hogy indulnak-e vagy sem. Mert én azt gondolnám, hogy ez perdöntő jelentőségű. És igazad is van. Most hogy valójában amit... az történik, hogy csalogatjuk a résztvevőket, hogy ugyangyertek már el, lesz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 most, ha például konkrétan Puzsér robert t nézzük, aki egy független jelölt, akinek a pártos támogatottsága, az egyenlőre kérdés, de az önmag ambíciója az nem. Ő például eredetileg azt mondta, hogy ő ezen ilyen nem indul el, utána azt mondta, hogy elindul, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, és van egy. szerintem van egy közeledés.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 Álláspontja ő azt mondja, hogy 50 ezer szavazat kell ahhoz, hogy ezt komolyan vehessük, ami egyébként egy teljesen racionális szám, bár ugye nagyon nagy... El is mi 50 ezer szavazot, hogy komolyan vehessük? Hát ő azt mondja, hogy akkor, akkor érvényes egy előválasztás Budapesten, hogy haza legalább 50 ezeren részt vesznek. Uh -huh. Például ő eznek érzi az álláspontja, azt szerintem ez egyébként nem, nem egy iránis dolog.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 garanciára nincs semmi, de mondjuk a politikában az adott szónak a nagyon nyilvános megszegése az nem szokott segíteni a, a talponmaradáson, tehát hát nagy kérdés, hogy lett, ki, ki mit kockáztat, mert te is más kockáztat, és adott esetben az általad említett Puzsér is más kockáztat. Hát Neked jó van jó mindenképpen. Hát Magyarországon a jó hír, igen, hát ezen most ne kezdjünk el. Jó, hát igen, en, ennél több garanciát nem tudok jó, tételezzük fel a eset. megállapodtok. Te ezen elindulsz. A kérdés az, hogy a Tócsabával folytatott beszélgetés arról szólt, hogyha elindulsz, akkor onnan már nincs vissza a hát, nézd, ö... Ez pedig nem része az előválasztásnak. Ebben ugye neked meg kéne egyezni valakivel,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 akkor egyből a, a magyar ellenzéki nyilvánosság, nem is a nagy perc, az ellenzéki nyilvánosság mondaná azt, hogy de hát mit képzelődött Magyarról? Ó, oh, igen, ebben tisztában vagyok, de most éppen az legkis miközben a következő kérdésemmel mellett, hogy fel fogom magasztalni. Azt áruld el nekem, létszíves hó. hogy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 és én ha a Jobbik, vagy az lnp reti, az LNP, igen, de a Jobbikról nem tudom, eh, akkor mi van? Hát ugye annyit tudunk, hogy a pártok szintjén a Jobbik és az lnp ebben eh, nem kíván részt venni, ezért azt gondolom, hogy annak van jelentőség, hogy a Puzsér, mint, mint ezeknek a pártoknak a támogatását eh, ambicionáló jelölt, mint gondol erről, tehát ez egy ilyen jó, de most akkor Bújka. arról beszélünk, hogy a Puzsér, ha megnyilvánul, akkor egyszerre nyilvánul meg puzéri Jobbikos és LNP minőségében. Azért Nem, egyszerű... ő Puzséri minőségében é. nyilvánul meg, tehát ö, ebben ez a, ez a furcsaság. De, de mi lesz a, ö, az LNP-vel és mi lesz a Jobbika? Mi lesz, hogyha holnap ők elindítják Gézát és Marit? Hát akkor ö, az egy furcsa helyzet lesz.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 Most jobbat mondani, mint azt, hogy azok a, azok a pártok, amelyek képesek abban gondolkodni, hogy, hogy közösen támogassanak valakit, hogy ezáltal érdeményesét nyissanak arra, hogy legyen sem Budapesten változás. Ezek a pártok lehetőleg szívesen nyitják a kaput. Oké, hazat, de, de, van, de abban, abban bízol, a hogyha csinál. mondjuk ezt valaki megnyeri, akkor utólag az LMP és a Jobbik rá lesz arra vehető, hogy mégse indíts el Marit és Gézzel? Nem.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 a, a jelentőségét fogják értelmezni, ami, ami egyébként érdemi jelöltek között ki fog alakulni egy előválasztásban, ennek lesz egy nagy nyilvánosság. Magyarul, ahogy ezt nagyon szokták mondani, és sose értem, de ezt szokták mondani, a választók e tekintetben büntetni fogják Marit és Gézát, inkluzív a Jobbikot és az lnp -t. Igen, igen. És hát mondom, hát simán lehet, hogy, hogy, a, hogy a Jobbik és az LMP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 Nálunk a köztösszíselő imenetmény alap az, az jelentősen megvan emelve, illetve a, a szociális ágazatban dolgozók, amiben ugye a bölcsödék is tartoznak, ott van egy nagyon jelentős bérpótlik, tehát eleve van egy, egy magasabb bér, mint amit a törvények előírnak nekünk, mert egyszerűen összeom van a, ez a rendszer, tehát bizonyos szempontból ez az, ez az elvárás, hogy évvégén is legyen utalom, ez a fejekben benne van,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 beszélt ez Újhely István, beszélt ezügyben ügyben, uh, Filippov Gábor, Berecki Csaba, és most te jössz, hogy ugye élesen ketté választva a holnapi demonstrációt, egyrészt azt a részét, amely a cél, tehát ami a célját illeti uh, az úgynevezett rabszogatörvény elleni tüntetés,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 hogy mondjam, az alsó és az alsó középosztályokban Európa szerte, és hogy ez a, ez a sárga mellé nekem ennek a szimbóluma, és a makron elnök nyilván e, nagyon sok szempontból hasonló e, e, jogánamról lehet hasonló féleképpen gondolkodunk, de ugye a franciaországi tiltakozások egyébként most ugye a benzinár növelés miatt e, alakultak ki, amivel egyébként én, én zöld politikusként sem értek egyet, mert nem gondolom, hogy a, hogy a kis emberek kell a a fenntartható adható gazdaságra való átállásnak a költségeit, mert akkor nem akkor érdekelté válnak, és akkor nem fogunk tudni elérni eredményeket. Szóval ott is egyébként pont a munkavilágának a megrendszabályozása indított el az első törtöztakozási hullámot, és tényleg ott, ott a makron is tulajdonképpen olyan nézeteket mivel én abszolút nem értek ennyi. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván vitatható minden ilyen, meg, meg, meg, meg nyilván annyira frusztráltak vagyunk így a az olyan szempontból, hogy olyan ügyekben is, ami egyébként nagyon súlyosan érti a társadalmat, érinti a társadalmat, nem tudunk érdemi társadalmi partnerséget kialakítani, és egy ilyen szempontból, de nyilván nem a kuka borogatás, de ilyen szempontból ott van egy élenk társadalmi közeg, ami élenken reagál a mindenkori korvály, mindenkori hogy Ezt, ezt egy kicsit nyilván fájladjuk, hogy ez Magyarországon kevésbé működik,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 És számomra az országról szól, bár nyilvánból a mindenki lehet előítéletes velem, vagy bárki aki valakivel pénzügyi kapcsolatban van, hogy a pénzügyi kapcsolatból adódóan fejezzük ki magunkat egyszerűen, és magyarul részrehajló. Legutóbb ez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 Szándékosabban nem szeretném őket minősíteni. Annak a biztosítéka, hogy véletlelőse beszéljünk arról, ami egyébként fontos. Hát, ha hallgatják a műsort, úgy is kiderül, hogy közszolgálati jellegű-e, vagy nem. Igen, de attól még fáj a lelkem. Tehát meg kell, hogy mondjam műszintén, hogy, hogy ebben, ha az idítséget félném felfedezni, az lenne a legegyszerűbb, mert az a, az a legkézzelfoghatóbb. De ugye nekem nem egyszer volt már olyan beszélgetéssorozatom a Városliget kapcsán, ahol azt érzékeltem, hogy ezt nagyon sokáig visszük, akkor az szerződés ember fog kerülni, belejött vagy adott esetben akár valakinek az állásába is, és én ettől se tettem függővé a sorozatot. Ilyen volt például a Petrifi csarnok bontási területén levő az beszmentesítés, de hasonló volt egyébként az illatos út, amivel kapcsolatban ahogy láttam lesz majd közmeghallgattást talán januárban, hogy, hogy nagyon szomorúan olvastam a Néprajzi Múzeum bíróság ügye kapcsán egy hozzám közelálló valakinek azt a beírását a Facebookon, ami arról szólt, hogy hát majd a bánnak a György Javisnek és a fialának a fejét megnézni, amikor ezt olvassa, mintha egyébként számomra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 de elvesztettem őket a Kejfej Jancsi révén. Barátokat keveset szereztem a Kejfej Jancsi révén, mint a elvesztettem. Hát igen, de nyilván szomorú lesz az ember, hiszen a maga a Városliget eléggé kuriózum, más összehasonlításokban, de ha ez az épület, igényzelő épület oda kerülne, akkor még inkább megkapná azt a funkciót, ami a bánából mondjuk hiányzik. Tehát ha bánába tennénk egy ilyet, akkor ez a bánával sem lenne gond. Mert ilyen csak egy van a világon. És akkor oda mennek az emberek, hogy hú de jó, hát ilyet máshol nem látok. Tehát ha már másért nem, ezért is kár. lenne. De hát ez még nem, nem faktum szerintem. Ott tartunk, hogy a képviselő testület közmeghallgatást tart december 13-án, az jövő héten lesz csütörtökön ez ez megvan határozott a törvényben, mert igen. Hogy az, igen? ez hogyan van? De mit mond ez a törvény? Szerintem a törvényben azt mondom, hogy egy, de ha tévedek, akkor kettő, ször egy évben. És a, és, a, és a második az mindig decemberben van, mert látható módon az összes általam ismert kerületben decemberben van, én még sose voltam közmeghallgatáson, csak ebből sejtem azt, hogy a, ezek szerint az önkormányzatok a második e, ilyen a több is vannak az év utolsó hónapjában tartják. Hát biztos van ebbe egy ilyesmi, hogy hú a fenébe, elfelejtettük egy ilyen stikje is a dolognak, de, de valószínűleg, hogy hogy okokból is ilyen a jobb én Itt is interneten fog. lehet bejelentkezni, mint egyébként zuglóban, vagy itt elmennek is, mindenki elmondja azt, amit akar. Nem nem, nem elmenni, bárki elmen csak ugye a témák sokaságát akarták ki. Hát, jött már csomó kérdés, azokra uh, készülnek a válaszok és akkor majd eljönnek, a, akik kérdeztek, ha eljönnek, és akkor megkérdezem, hogy ott kíváncsiak a előtt a válaszra. Igen, akkor nyilvános választ kapnak, hanem akkor kezdődődött. A... Ez 6 órakor lesz majd a ülésteremben, jövő héten csütörtökön, és lesz még egy, de az már jövőre, az január 10-én lesz 5 órakor,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 Nem voltam eléggé el, elítélhető módon itthon, mert Krakóban voltam, Paul McCartney koncerten, ami nagyon nagy hatást gyakorolt rám, hogy a bűsoron hallgatói tapasztalhatták, de a Ferencváros napja, tehát rosszul csinálta a Paul McCartney, másik napon kellett volna mi akkor ott lettem volna nyilvánvalóan. Viszont nem szeretném, abból a Dudai nem voltam ott, azokat minden megemlíteni, akiket ő meg fog említeni, akik egyébként ott kitüntetést kaptak, díjazást kaptak azért, amit egyébként Ferencvárosért tettek. Úgyhogy hosszú hallgatók, mert itt hosszú, sok emberről volt szó, beleért, hogy Gera Zoltán lett Ferencváros díszpolgára. Igen, hát akkor kezdjük ott. Tehát Gera Zoltán, Gerzson kapta, mondhatni azt, hogy életű. Díjként, mert ugye tudjuk uh, Gerzsonnak a sorsát, hogy honnan indult és, és hová lett, hova jutott el. Ez egy inkább életmű díj, mint csak fotbal és Ferencváros és Magyar uh, Labdarúgás díj. A prórbe díjat, hármat szoktunk osztani, uh, adni, mert ezek mind csúnya szavak ahhoz képest, amit szeretnénk kifejezni maga a szó is apróba a városért. Kifejezzi, most hárman kapták meg az egyetemeink közül, mert elég jól el vagyunk látva egyetemekkel, ma holnap már nem Ferencváros, nem Kampuszváros leszünk. A Korminus Egyetem kapta meg az elmúlt évek évtizedek tizedek együttműködése miatt aztán kapott Mándari László Cukrászunk, ki a cukrászot, cukrászom mondhatnánk, úgyis a kellőben, hiszen az évtortáját háromszor cukormentes tortáját, évfagylatját, az a szakmai része, és aztán a közösségi, szociális része pedig az, hogy ott, ott nem, hogy egy fogás, egy borzsa nem megy a szemétbe a nap végén, hanem, hanem megfelelő helyre, a urdákba, idős otthonokba jut el mindennapi évfelesleg. Kapott anyák György, üvegművész, hogy úgy mondjam, hiszen az édesapja kezdte még vagy 40 évvel ezelőtt az üvegtechnikát. Hát velencébe látját az ember, tehát a uránóban megy el, amiket ők tudnak, itt a Tompa utcában, nem meresek az orszívó, orszívó is az ő nevéhez fűződik. Mi is, mi is a gyerekeinket vele, miközben nagyon hasznos, és ajánlják az orvosok is. És a bovánsejok levelek kaptak mindazok, akik kitűntek a többiek közül, Például a, a főtengerésze fő Magyarországnak, Dr. Dulin elő, 500 versenyen, 400 érmet nyert, 82 éves a kapitányunk, Ö, nem mellestek, de hát nem csak tolásérben, hanem egyéb is volt, 50 éve lakik Ferencvárosban, közösségi ember, igazi közösségi ember, és hát mindenkit nem tudok most már ilyen bemutatni, de de volt köztük is Tormász, ifjú, ifjú elismeri itt akkor nála van a papír, akkor ne, hogy nem átveszem, ugye akkor Balázs doktor dr. Dulijenő, Fekete Dorina, Kis Bernadett,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 Hát, hangozik, egyrészt ugye hetedszer ünnepeltük méltó körülmények között a a Múzeum aulájába, ami egy fantasztikus tér, háromszor, aztán a Bálnába, a Budapest Music Centerbe, a Nemzeti Színházba tavaly, ugye amikor 225 éves lett Ferencváros, egy nagy történelmi kaleidoszkóp volt, az jó két és fél órás műsor volt,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 Ugye az időpont az most pont alkalmas arra, el, hogy elmondjam, hogy a második adventi meggyújtás meggyújtására december 9-én kerül sor, délután három órakor a József Attila lakótelepen. Igen, a az adventi azok rendszerint, aki alakult, rendszerint és várakozásoknak megfelelően alakul. A lakótelepen három órakor, tehát a belső Ferencvárosban ugye a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 Gyertségültás, hanem a, egy Betlehemnek, a Söpsi-Szentgyörgyi testvárosunkból érkezett Betlehemnek az ünnepélyes átadása. De mi az adventi sport délután, ami ma lesz délután négy órától? Vend azok, azoknak, akik sporttal szeretnék az adventet, illetve ezt az időszakot, szabad idejüket kitölteni, itt is szabad a pálya, aki tud, az jöjjön és mozoghat sporttól.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 Hát sok-sok mindennek, ugye, hát ő, ők most egy bronzérmes csapat Budapesten, hogyha a statisztikákat nézzük, a, a felderítési statisztikákat, a 23 kerületből ez nem olyan rossz, hogy egy ilyen kerületben, harmadik legjobbak lettek, és nagyon sok olyan, hát ugye tavaly az év Kávitország fogásra fűződött a nevükhöz, idén is sok látványos dolgot műveltek, de mi a leglátványosabb a dologban, hogy például a az autófölterések uh, száma is uh, bőven száz uh, csökkent. A lopások száma tíz körül van, tehát felhívnak figyelni figyelmet, hogy tíz körül van, tehát nem 500 mint bizonyos években. N nem loptak el, csak ugye ezt már nem veszük észre. Amit nem lopnak el, nem törnek fel, azt nem veszük észre, de a statisztikákból látszik, hogy mennyit javulta. De az erőszakos cselekményekben is uh, nagyon nagy a szervezítési mutató nagyon komoly uh, utcai jelenlét van. A, a, a, a, na most éppen nem teszem, de ezeknek a szolgálatos rendőröknek a neve uh, is jól szolgálnak, tehát úgy gondoltak képviselőtestet, hogy meg kell uh, köszönni a, a pénztárcákhoz. Miért nem uh, ezt a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 a, vagy lezárták volna, és ebből éreztünk volna valamit, nyilván nem kellett lezárni, hogy így mondjam, ha meg erre sor kell, akkor időben ö, fogunk Jó, honnan. rendben, akkor ezt ön se, ön se tud mást. Nem tudok topu, nem újat. Hál' Istennek mondanám. Jó, hát akkor... Még hozzá. Igen. Hát jobb, ha nincs lezárva, mint ha le kell zárni. Igen. Egyszerűen.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 remélhetőleg, és nem csak a, a Kermin-Ferenc stadion, hanem mindjárt arra is válaszolok, hanem hogy az evezős pályának is kész kell lenni 2025-re, az olimpiai evezős pályának, ami nem cirka másfél kilométerre lesz, az is a Dunaparton, és utána mellette meg egy 15 ezeres diákvárosnak is fel kell épülni, és aztán ezekkel együtt a Dunahíd, a Nagy Dunahíd után egy kis Dunahídnak is ott át kellene ívelni a kis duna is, és mindezek kiszolgálás, és aztán remélhetőleg a, a reptér felől jövő vasút hogy becsatlakozik majd erre felé, tehát mindenképpen meg kell. Jó, hát, hogyha a... Netán indulna 2019-ben és nyerne, akkor mint polgármesternek lesz módja, amiről nagyokat álmodni? Hát hasonlóképpen az Expo esetében ugye a 96-os Expo az úgy elbírt maradni, hogy aztán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 mondják és az igaz lehet, hogy az új a negyedik legnagyobb, az atletikai a harmadik legnagyobb, akkor a leges legnagyobb az olimpia, az egészen felérhető közelségbe kerülhet azoknak, akik meg fogják érni ezt a következő 10-15 Köszönöm a rendelkezésre állást, ne tegye le a telefonnál elrapolni egy másodszereig. Köszönöm.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 nem lesz pénz, ugye tényleg volt rengeteg folyítás, érintett meg, hogy a gyerekem egyik oldalában jár. De ezt akkor nem két héttel kéne karácsonyat közölni. Én látom az asszonyok, hogy a, nők, a, nők, a lányoknak az arcát. Úgy vannak kesedve, mint a húzak. Tehát mondják októberbe ezt meg, októberbe, mondják meg november 1-én. De nem két héttel karácsonyat tudják meg az emberek. Hát olyan elkesedés van, hogy nem igaz. És ez borzasztó. Köszönöm, hogy ha... A annak tudják be, hogy valamit mondtam volna, de nem tettem. És ez nincs összefüggésben függésben a züglói önkormányzattal a szerződésemről. 06148909999 és 0636771161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 Mert hát nyilván akkor is lesz meg a csak tényleg annyira vártam, hogy ő aztán ilyen, Ilyenkor talán ki beszél a rendszerből, mikor tényleg annyira mindenkinek szólhatja a hogy hát jó. Sajnálom. Jövj. Én is sajnáltam. 0614890999 és egy először. bármilyen témában. Minden nap kísérleti és minden nap utolsó adást, ne felejtsék, semmilyen garancia nincs arra, hogy hétfőn találkozunk. Garancia egyáltalán semmire sincs.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 Itt vagy, Laci. Hahó! Te jönnél!